Llega la hora de la música más caliente Ritmo latino Todos los sábados a las 3 de la tarde En tu radioestación preferida Senset Música Ritmo latino al Club del Country Bring the and let's have a ball. Un programa Café Histórico She's just a mile out of Memphis And I'm old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 A les 9 del vespre. So wild... <fixi> Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions de 11 de la nit.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 Right Recorda, el terreny de futbol-golf està format per diputats homologats per l'Associació Mundial de Futbol-Golf. When I've overslept el primer camp de futbol a l'estat espanyol el tens a Massanet de Cabrenys Vine i disfruta d'aquest nou esport I quan arriba a l'amor She's everything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 info Ride on the money She goes to my heart When it comes to love me She's everything perfect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 Recorda, els dilluns de 9 a 10 del vespre sintonitza amb l'esport a la 107 Música. 107 Esports amb Dani Pagès. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics ullens dels 107 Esports. De la 107 Música passen en aquests uh, moments uh, 8 minuts del punt horari de les 9 del vespre i uh, comencem aquí una nova edició dels 107 Esports. la corresponent a aquest dilluns 11 d'octubre del 2010, vigília de la Festa de la Hispanitat. Nosaltres estarem aquí durant una horeta per acompanyar-te i posar-te al dia de tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Com dèiem, serà des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Per tant, doncs, hi posarem fila d'agulla i serà des d'ara i fins les 10 del vespre que t'acompanyarem aquí amb tot allò que ha estat notícia aquest cap de setmana esportivament parlant. Començarem, com fent sempre, els dilluns repassant els resultats de la jornada de la mà, com sempre, del Cafè del Centre de Peralada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada.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 he creuat un pensament d'una forma fogal. Doncs, com dèiem, de la mà del cafè del centre de Paralada anirem a repassar la... els números d'aquesta jornada d'aquesta eh, jornada del cap de setmana del 9 i 10 d'octubre. A la segona divisió A, jornada número 7, tenim els següents resultats. Numància 1, Córdoba 1, Barcelona 3, Tenerife 1, eh, Cartagena 2, Nàstic 2, eh, també tenim el Jerez un Osca 3, Celta 3 al Corcón 0, Rayo 3 eh, Villarreal B 0, també al Salamanca 1, Granada 2, al eh, Girona 0, Recreativo de Huelva 0, Les Palmes 2, eh, Betis 2, Pontferradina 1, Valladolid 1 i els un Albacete 0. Amb aquests eh, resultats, eh, la classificació encapçalada pel Celta de Vigo i el Rayo Vallecano amb 18 punts. El tercer és el Betis amb 16, quart el Salamanca amb 14. Eh, també trobem el Barça B amb 15 punts, en aquest cas en quarta posició, cinquè, com deia és el Salamanca amb 14, sisè Les Palmes amb 13, amb 12 trobem el Valladolid i el Jerez, amb 11 punts en desena posició l'Alcorcon, el Granada que és desè 10 punts també en 10 punts trobem l'Elx amb, amb 12 lloc 3è és el Villarreal amb 9 punts també 9 punts per Albacete i Córdoba 15 è i 16 respectivament el Girona és 17è amb 7 punts el 18è trobem el Numància també amb 7 punts l'Osca que és 19è amb 5 i 18è trobem el Nàstic de Tarragona amb 4 20è trobem el Recreativo, el rival d'ahir del Girona amb 4 punts també la Pomferradina que la trobem en 21ena posició amb 3 puntets i tancant el Tenerife només amb un punt. La propera jornada la jornada 8, Córdoba Els, Tenerife, Nomància Nàstic de Tarragona, Barcelona. Aquest partit retransmès per les càmeres del Canal 33 el dissabte a la tarda. Oscar Cartagena, al Corcón Jerez, Villarreal B Celta, Granada Rayo, Vallecano Recreativo, Salamanca, aquest partit s'avança dissab eh, divendres. Betis, Girona també eh, en aquest cas retransmès per les marca per les càmeres de marca TV el dissabte a les 4 de la tarda. Valladolid, les Palmes, i Albacete-Ponferradina. Aquests són els partits per aquesta propera jornada, la jornada número 8 en aquesta segona divisió A del futbol espanyol. Ens anem cap a la tercera divisió, una tercera divisió on el seu grup cinquè es va disputar la jornada ...el dissabte... ...quasi bé en la seva totalitat... ...i és que demà dimarts hi torna a haver jornada... ...en aquesta jornada 7... ...en posta 1, Castelldefels 0... ...Cornellà 1... ...Muntanyesa 0... Manlleu 2, Espanyol B1... ...Escó 1, Europa 1... ...també tenim el Reus 1, Poble de Màfomet 1... ...Vilafranca 3, Premi 0 ...Llagostera 2, eh, Terrassa 2... ...també trobem el Palamó 0, Balaguer 2 mas nou 1 Vilanova 2 i el Gavà 1 al Prat 1. La classificació encapçalada per Terrassa amb 13 punts i empatats de 12 punts, un total de 3 equips són Cornellà Vilafranca i Llagostera l'Espanyol B és cinquè amb onze punts el Reus 6è amb deu també amb deu punts trobem a la muntanyesa 7té el Manlleu vuitè i la Pobla deà Foment A més a més de doncs trobem el Palamós en desè lloc amb nou punts també amb nou punts l'escó el Prat el castelldefels, l'emposta i Aè uh, és 14è? El quinzè és l'Europa amb 8 punts. El setè trobem el Gavà amb 7 punts i amb sis punts 17è el Masnou nou, 18è, El Vilanova també amb sis punts amb 5. Trobem el Balaguer, que és dinovè i tancant el premià amb quatre punts. La propera jornada ho hoèiem demà dimarts a partir de les 12 del migdia, un total de set partits. Uh, Castellafels, Cornellà, Muanyeers amb espanyol, Escó, Europa, Reus, poble de Mafumet Vilafranca, el Premià Llagostera i el Terrassa Palamós. A les 5 de la tarda queden dos partits més, són el Balaguer Masnou i el Vilanova Gavà per tancar a les 6 de la tarda amb el Prat en posta. Aquests són els equips, els partits que es disputen aquesta propera jornada a la tercera divisió. Recordem-ho, serà una jornada intersemanal la que es disputa demà demà dimarts 12 d'octubre es disputa aquesta jornada intersemanal a la tercera divisió igualment que a la primera divisió catalana on també tenim jornada intersemanal eh, recordem-ho el Paralada que es desplaça fins a Tàrrega intentar mantenir la bona línia que està duent en les últimes jornades, recordem-ho sis jornades, eh, quatre victòries dos empats, encara no coneix l'equip d'Edu Vilchez la derrota, per tant doncs bons números els que està acreditant en aquest inici de temporada l'equip d'Edu Vilchez eh, recordem per altra banda doncs eh, que el passat cap de setmana el passat dissabte empatava eh, el paral·lada d'Edu Vilchez al camp del Vilassar de Mar, 1 a 1 era el resultat que aconseguia el paral·lada de l'Edu Vilchez el passat dissabte en la sisena jornada i, doncs, eh, com dèiem, que ve acreditar el bon moment de forma que està passant aquest paral·lada. Doncs, com dèiem, anem a repassar aquesta primera catalana, una primera catalana en la qual eh, aquest eh, passar cap de setmana hi va haver els següents eh, resultats. Guíxols 2, Tàrrega 1... També trobem el Sant Cristòfol 0, Vic 2, Olímpic Camp 2, Poble Sec 0, Olesa 2, Repitenca 0, Igualada 0, Olot 2. També tenim el Blana 0, Gramenet B 1, Sants 0, Rubí 2, Tortosa 1, Sant Fleueng 1, gimnàstica Iberiana 1, Montcada 1, i Vilassà 1, Paralada 1, la classificació en per al Vic amb 18 punts, segon és el Paral·lada amb 14, igual que l'Olesa de Montserrat amb 14. Amb 12 trobem l'Olímpic Can que és quarta, cinquè, el Tàrrega amb 10 punts, sisè el Rubí també amb 10 punts, setè el Tortós amb 9, vuitè el Sant Fleueng també amb 9, amb 8 punts trobem en desè o l'Olot, unzel igualada i... Uh, dotzè, el Guixols, tots tres, Olot, Igualada i Guixols amb 8 punts, el tretzès la Repitenca amb set, catorzès la Gimnàstica Vileana també amb set, és el Moncada amb sis, setzès el Vilassà de Mar també amb sis, amb quatre punts trobem el Sants, 17è, 18è és el Poble Sec amb dos, el Sant Cristòfolès 19è també en dos punts i tancant el Blanes encara sense puntuar. La propera jornada, la setena recordem-ho, es disputa també aquest dimarts, dia 12 d'octubre. Uh, obrirà la jornada, tres quarts de a 12 el Gravenet B-Sants. Eh, continuarem amb el moncada Vilassar. Ja la resta de la jornada es disputarà amb els següents encontres. Poblasec-Olesa i eh, també a les 12 del migdia i la Rapitenca-Igualada. I a la tarda, en jornada de tarda, el Vic olímpic Fajó també es disputarà en aquest cas el Guíxols Sant Cristòfol, el Municipal Josep Sunyer, també el l'Olot Blanes, derbi gironí, el Rubí Tortosa, també les grasses a Sant Feliu de Llobregat, Sant Feliu Enc, gimnàstica i bariana, i a la plana de Tàrrega es disputarà al Tàrrega Parlar. aquesta és la jornada per eh, aquest eh, dimarts, dia 12 d'octubre, una jornada també intersemanal en aquesta eh, primera divisió catalana. Per tant donc, els nois d DeEdobilchev que gaudian de ben poc descans, ja que el proper eh, diumenges es tornaran a enfrontar a casa a un nou rival. En aquest cas eh, serà eh, l'equip eh, del Montcada Ki Visiti, el camp del Paralada per tant doncs eh, una setmana amb tres partits doncs, com si fossin merament professionals anem a repassejar ja la regional preferent grup primer eh, jornada 5 Turó de la Peira 1, Granollers 1 Mollet 3, Ripollet 3 Banyoles 0 Premià de dalt 1 Farners eh, 3 Avià 1, Gironella 0 Tona 0, Caça 2 Horta 1 Canyelles 2, Figueres 2, Manresa 2, Palafussell 2 i Palau Solita i Plegamans 1, Mataró 1. La classificació en Cotxalada, encara per l'Avià, malgrat la derrota en 12 punts, segon és el mullet amb 11 Tercer trobem el Ripollet amb 10 i els mateixos punts que el Manresa, quart amb 10 i el Premià de Dalt, 5 també amb 10 punts. Sisè és el Granollers amb 9, 7 eh, la Unió Esportiva Figueres amb 8, 9è eh, és l'Horta amb 7, també amb 7 punts, 9è eh, en aquest cas eh, trobem el Canyelles, 10 el Palau Solteig i Plegamans amb 6, 11è és el Toró de la Paida també amb 5 punts en aquest cas, 12è eh, és el Farners amb 5, 13è el Tona també amb 5 punts, 14è el Casam 4, 15è el Palafusell també en 4 punts, 16è el Banyoles amb 3, el Gironella és 17è amb 2 punts i tancant el Mataró també amb 2 punts La propera jornada, la sisena, Granollers Palau, Sorter i Plegament, Ripollet, Turó de la Peira, Premiada de Dalt, Mollet Avià, Banyoles, Tona, Farners, Horta, Gironella Unió Esportiva Figueres, Caçà Palafusell, Canyelles i Mataró, Manresa Que seguim repassant categories. Ens n'anem en fins a la primera regional en el seu grup primer. Eh, la jornada 5. Eh, Ripoll 4, Bisbalenc 2, eh, Sant Gregori 0, l'escala 1. Quart 4, Camprodon 2, Besalú 1, Lloret 3, Abadesenc 2, Bescanó 0. També trobem el Bos de Tosca 1, Caldes 1 i el Tossesport 1, a Amer, un, dos partits suspesos eh, per la pluja que va caure la tarda d'ahir a l'Alt Empordà, Vilamalla, Sant Hilari i la Jonquera, Tordera. Els dos partits, ho confirmarem, es podrien jugar demà dimarts, depenent de l'estat també de la meteorologia. Eh, classificació després de 5 jornades disputades, líders del Ripoll amb 13 punts, segons és el Lloret amb 12, tercer el Besalú amb 10 quart és l'Abadesenc amb nou. Eh, cinquè és el quart també amb 9 punts, en aquest cas, el 8 6 trobem... Nosaltres, com dèiem, seguim repassant aquesta classificació de la primera regional, amb el quart cinquè amb 9 punts, sisè eh, és el Tordera amb 8, setè el Bisbalenc amb 7, nové és el Bos de Tosca també amb 7 punts, nové el Camprodon amb 7, eh, trobem també el Vilamalla desè amb 6 punts, amb un partit menys. La Jonquera també, 6 punts i un partit menys, Jonser. El Bescanó, que és 12, amb 6 punts. El Tossa, que és 13, amb 5 14è la Mer amb 5 punts uh, l'escala que amb 4 punts el trobem en 15è lloc uh, 16è el Sant Gregori amb 3 17è al Caldes amb 2 i uh, tancant el Sant Hilari amb 1 uh, la propera jornada, a la sisena en aquest cas Bisbalenc-Sant Gregori l'escala la Junquera, un derbi amb Tordera, quart Camprodon-Besalú, Lloreta-Badesenc Bescanó-Bosa-Tosca Caldes-Vilamalla Sant hilari Esport, i Amer Ripoll. Mm -hmm. Anem a repassar una nova categoria. En aquest cas, la segona regional en el seu grup 15, també. Jornada 5, amb els següents resultats. Esplais 2, que van a Base Roses 4, 0. Base Arrosas 4, Purbau 0. Borrassà 1, al Guifac 0. També el Viladamat 0, Emporia Brava 3. Torruella 3, Verges 0, Roses 1, Lledó 0 i Monells 4, Sant Miquel 1, dos partits també sospesos, Sant Pere, Gullana i Llançà Bagú. La classificació amb 5 jornades disputades és la següent, Roses i eh, Bases Roses, líders, amb 15 punts cadascun. Eh, Tercer és el Torruella amb 13, quart el Borressà amb 11, cinquè és les Plais amb 10, sisè és el Llençà també amb 10 punts, la l'Emporiarava que en suma 7 set, és 7 el vuitè és el Sant Pere Pescador amb 7 punts, el nove és el Monells també amb 7, desè el, Sam, el Portbou amb 7, el 11 és el Verges amb 4, el 12 és el Viladamat també amb 4, el 13 és el Begú amb 2, el 14 és el Cabanes també en 2 punts, el Alguifac que és 15 amb 2, el Sant Miquel és 16 amb un punt i tancant la Gullana i el Lledó, tots dos sense puntuar. A la propera jornada, la sisena Cbanes va ser Roses, porbou Borrassà, Alguifac Guiac Viladamat, Em Polabbrava Llançà Bagú, Torruella, Verges Roses, Lladó Sant Pere, també Agullana Monells i Sant Miquel Esplais. Aquests són els partits per la propera jornada. En aquest cas la sisena en aquesta segona regional grup. 15. Eh, nosaltres, que seguim repasant resultats, ens anirem ja cap als dos grups de tercera regional. El grup 30 d'aquesta tercera regional es disputava en aquesta jornada, la jornada 5, amb els següents eh, resultats. Eh, Mariscal d'Ullà, 1. Saoleda, 6. Monràs, 5. Eh, Sant Pere, 2. També trobem el Medes l'Estatit 2, Cursa 1. I Laru, 1. Bàscara, 1. més a més de l'escala 6, Comunitat Boliviana. Un tres partits no s'han disputat. Siuran a l'Armentera, Camallera Gualta i Sant Jordi des Valls Jafrà. La classificació encalsada per Montras amb 12, segon és el Bàsquer amb 10, eh, tercer, en aquest cas el Cristineng amb 9, també quart el Sauler amb 8, cinquè l'Armentera en 7, també en 7 punts el Jafrà sisè i el Sant Jordi. Desvalls, 7è a més a més del Sant Pere B, 7è amb 7 punts, que és 8è en nou lloc trobem el Medes L'Estartit amb 6 desè és per, al, per la Comunitat Boliviana també amb 6 punts 11è uh, és el Cursar amb 5 12è l'Aro amb 4 també amb 4 punts l'escala B 14è uh, és uh, el Gualta amb un punt, també amb un punt el Mariscal Dullà 15è i el Camallera 16è i tancant encara sense puntuar en aquest cas el Camallera eh, i el Siurana, 17è. Eh, la propera jornada de la jornada 6s: Sauulea, Montras, Sant Pere B, Sant Jordi Desvalls, Jafre Camallera, Gualta, Ciurana, l'Armentera medes'artit, Cristine Aro, Bàscara, l'Escala B i Comunitat boliviana Mariscal d'Uullà. i ja donc anirem tancant el món del futbol masculí eh, repassant el que són els eh, resultats a la tercera regional, grup 31 jornada també 5 eh, tres partits plaçats també Navata Cadaqués, Mar Cadalan Fortià, a més a més del Vilafant Sant Llorenç, la resta de la jornada Paralada 2 eh, Vilabertran 4, Vilajugues 7 Salvatan 0, Vilasacra 2 Cistella 2, Unió Esportiva Figuera 5 Garriguella 1 Espolla 3, la Junquera 4 també el Llers 3 base Roses, B 1. La classificació en Cacalada per llers amb 15, amb 13, perdó. Segon és el Figueres amb 12 i tercer el Cistella amb 11. Quart és el Vilabertran, en 10, també en 10 al Cadaqués. El Fortillà que el trobem amb Ciselloc com 9 punts. El setè és el Vilasacre amb 8 punts. El Marcadam que és 8, amb 7. També amb 7 punts trobem el Garriguella 9, de Z és el Vilafant amb 6, també amb 6 punts el base Roses B, igual que la Jonquera B, que és 12. El que en 4 punts és 13, l'Espolla 14 amb 3 punts, el Sant Miquel el Sant Llorenç de la Muga 15, també amb 3 punts, el Salvatans el trobem amb Setzelloc amb 3 punts i tancant encara sense puntuar Nevata i peralada B uh, la propera jornada la sisena que de què és Marc Adelan Fortià, Peralada, Vilabertran, Vilajuiga Salvatans, Vilafant, Sant Llorenç Vilasacra, Cistella Unió Esportiva Figueres B també el Garriguella, Espolla la Junquera, llers, i Base Roses B, Navata. Nosaltres que continuem, fem una petita pausa i anirem a repassar els resultats del món del futbol femení. Mm.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 Com nosaltres que tornem a estar ja aquí, anirem a repassar els resultats del futbol femení aquí a casa nostra. Pel que fa a primera grup 4, dos resultats, Porbou 6, la canya 3 i Bascara 3, Les Preses 1. Un, l'Argelaguer Cabanes, fou, suspès. També eh, la segona femenina, grup 7. Tenim també la tercera jornada, Parlar de l'Estatit i Tordera, base rosa, suspès, tots dos. I Hostalric, 0, Sant Pere, 9. També pel que fa al món del poliesportiu tenim un resultat eh, de bàsquet eh, Copa Catalunya, grup segon, quarta jornada Sant Adrià 77, ADPF 70 derrota dels homes d Oriol Revert i també ja, i per anar tancant pel que fa als resultats, Futbol Sala, a la Fundació Esportiva Figueres, el nou equip de Futbol Sala de la Fundació Esportiva Figueres, que hi ha derrotat 6 a 8 davant d'un combinat d'exjugadors del Futbol Sala Empúria Brava. Fundació Esportiva Figueres, Futbol Sala 6, eh, combinat d'exjugadors de l'Empúria Brava, 8. per tant doncs aquest ha estat el nostre darrer resultat pel que fa a la jornada d'avui nosaltres que continuem el nostre programa d'aquest dilluns 11 d'octubre del 2010 Fins aquí els resultats han estat una gentilesa del cafè del centre de Peralada. Paralada 107 esports amb Dani Pagès. I nosaltres que continuem el que farem ara serà anar a parlar d'aquest partit de futbol sala on la Fundació Esportiva Figueres, en la seva secció de futbol sala, disputava el darrer amistós de pretemporada. Ho feia jugant aquest darrer amistós davant d'un combinat d'exjugadors del futbol sala. Amb Púria Brava i ho feia, jugava amb Ronald, Àlex Romero, Xavi Vilanova, Víctor López, Jordi Carrillo, Àngel Monedero, Joan Clemente, Ivan Jiménez... Xavi Matas, també jugaven eh, Sergio Rodríguez, eh, Gabi Cerezuela i Marto Ró, a més a més de Juanjo Ruiz. Eh, pel que fa al combinat de jugadors de l'Empuria brava jugaven Toni, Isaac, Xavi, Roberto, Plapa, Adrià i Rode, jugadors doncs que en la seva majoria havien format eh, amb l'Empúria Brava. Els gols el 0-1 el macabat Xavi al minut 3 el 0-2 Rode al minut 5, l'1-2 el feia Víctor al minut 7, el 2-2 el feia Sergio al minut 9 el 2-3 el posava novament clapa al minut 11, el 2-4 era novament clapa qui el feia el 13 el 2-5 el feia Roberto al minut 18, el 2-6 el feia Isaac al minut 19, 3-6 van al minut 26 3 a 7, Rode al minut 27 3 a 8, I Isaac al minut 34 4 a 8 el posava Juan al minut 35 el 5 a 8 el feia Ivan al 39 i el 6 a 8 final, novament, el feia Ivan al minut 39, també el mateix minut. Uh, un partit en què la Fundació Esportiva Figueres va uh, realitzar el darrer partit de pretemporada uh, en una, doncs, uh, davant d'un equip format per jugadors del futbol sala amb i Brava i abrava com Toni Tellez Isat Rodríguez, Jordi Claperols Roberto Martínez, Xavi Amel Adrià García i Roderick eh, Francisc. tot i que molts ja d'ells ja no estan en actiu s'ha demostrat han demostrat estar a un bon nivell i van posar eh, i es van endur la victòria es van imposar a la Fundació Esportiva Figueres com si tractés d'un partit oficial. Els figarencs van demostrar la seva millora tàctica tant en atac com en defensa i per tant eh, van poder es treure bones conclusions. Ara la Fundació Esportiva Figueres en la seva secció de futbol sala només està a l'espera ja de començar la Lliga el proper diumenge eh, al migdia al Pavelló Vell de Figueres davant del Llagostera. Per tant, des d'aquí desitjava molta sort a aquest equip de la Fundació Esportiva Figueres de Futbol Sala. Esperem doncs que doni moltes tardes d'alegria a casa nostra. Nosaltres continuem endavant. Anem a parlar del món del handball. Doncs ho deien, anem a parlar a continuació del món del Humble i concretament del Club Humble Joventut de Roses, i és que en el nostre programa d'ahir parlàvem amb el seu president Antonio José Gómez, i és que avui disputen un partit davant d'un conjunt alemany que ve aquí a fer una estada i jugaran concretament la Copa de Roses. Serà, o ha estat aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda. Nosaltres el que farem serà anar a el que comentava ahir. En els nostres micrófons, Antonio José Gómez, el presidente del club Humboldt Juguntut de Roses. El seu president, Antonio José Gómez. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bé, bien, bien, el club que empieza una nueva temporada y empieza bastante fuerte, ¿no? Por lo que tenemos entendido, mañana se juega un amistoso delante de un equipo alemán. Cuéntanos un poco pues este amistoso y después ya vamos a pues a cómo se ha configurado el equipo para esta temporada. Cuéntanos en, en primer lugar este amistoso ¿Cómo lo vue para y qué es lo que qué, qué es lo que se pretende con él bueno este amistoso es un partido más de, de la pretemporada que llevamos haciendo es un partido el cual estamos invitados por un equipo alemán que unos equipos alemanes que visitan bueno nuestras rosas eh, para, para hacer un campeonato que se llama la copa de rosas ¿no? y cada vez que ellos vienen aquí a hacer este a esta copa pues somos invitados para jugar contra ellos ¿no? entonces mañana es uno de estos días los que jugaremos un partido a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de rosas contra un equipo un equipo a aleandán de, de, un, de un muy buen nivel uh -huh. ah, esto por lo que hace referencia a este maestro recordemos es mañana lunes día 11 a partir de las 6 de la tarde supongo que esperando la máxima asistencia de público no antonio hombre sería interesante y muy bueno para todos eh, que hubiera el público cuanto más público mejor no para llegar a, a estos chavales que ...que están dando todo por este deporte, ¿no?... ...es algo que a ellos les motiva muchísimo y sí, yo creo que sí, que tenemos bastante público. La gente poco a poco se va volcando un poco con este deporte. Y hablemos un poco de la pretemporada, porque la temporada oficial se inicia el próximo sábado. Hablemos un poco de cómo ha ido esta pretemporada, Antonio, para el Club Humboldt de Rosas. Explícanos un poco a nivel resultados y a nivel uh, formación de plantilla, cómo está todo. Bueno, la pretemporada ha sido buena, ha sido una pretemporada... Una pretemporada eh bueno, muy larga, de entrenamientos, ¿no? Llevamos desde el principio de agosto, de mediados de agosto más o menos, que ya estamos entrenando, ¿no? Estamos teniendo la plantilla a punto, eh, la plantilla está está muy bien, siguen bastante desde, desde el año pasado y tenemos unas tres o cuatro incorporaciones nuevas que poco a poco se han ido, se han ido a, eh, adaptando bien, ¿no? Al grupo. La pretemporada está haciendo, bueno, sobre todo lo, lo típico una pretemporada, ¿no? Mucho físico para coger, para para llevar una temporada muy, muy larga, que nos esperamos y muy dura, ¿no? Porque este año la categoría eh, juvenil segunda catalana eh, tiene equipos muy fuertes, ¿no? Encuentros hemos disputado pocos, porque no ha podido ser posible disputar más, pero eh, los dos encuentros que hemos disputado eh, contra los caetes de Castillo de Ampullas eh, han acabado con victoria, ¿no?, por parte de Rosas, con un no tan importante la victoria, pero sí el juego, ¿no?, un juego el año pasado a final de temporada empezábamos a ver qué podía ser bueno para este año, ¿no? Y este año pues estamos viendo que los partidos que estamos jugando están a un, a un paso más por encima, a un punto más por arriba de, de los juegos del año pasado, ¿no? El equipo se va consolidando poco a poco. Uh -huh. Y hablemos del inicio de temporada, este juvenil de segunda catalana inicia la temporada el próximo sábado delante de La Roca Explícanos un poco qué conocemos del rival y qué se espera de esta temporada para el juvenil Bueno, la Balombano la, la Roca es conocido en Cataluña, en toda Cataluña, no es un equipo muy fuerte eh, Son juveniles, pero ya le digo que tienen un nivel muy muy alto, ¿no? Y el que juega en segunda catalana es el equipo B vale Porque tienen el equipo A que está en primera Catalana que ya te digo Tanto los de primera como de segunda es un equipo muy muy fuerte Es uno de los, de los equipos más fuertes de esta temporada eh, Creo yo Junto a junto a Torrella de Mongril Y, y a Sabadell también ¿no? uh -huh. uh, Y por lo que hace referencia A los objetivos uh, ¿qué, ¿Qué objetivos tenemos uh, de cara a esta temporada Para el Club Humboldt de Rosas? Bueno, los objetivos siempre son los, se puede decir, el objetivo principal siempre es el mismo, ¿no? Es que ellos, que los chavales lo pasen bien, que disfruten ellos, que disfrute la gente que vaya a verlo y que sientan este deporte, ¿no? Eh, este año, como ha empezado la pretemporada, hemos visto que, que creemos que podemos que podemos ganar partidos, ¿no? El año pasado he estado muy, muy lejos eso. Eh, como mucho un empate podríamos conseguir y tampoco, ¿no? Pero este año, este año yo creo que tenemos tenemos calidad y tenemos grupo y equipo para, para ganar algún partido, yo creo que sí, no, no creo que más de un partido podríamos ganar, ¿eh? La temporada pasada también tuvisteis bastantes problemas a nivel de infraestructuras. ¿Cómo está este año la cosa de pabellón? ¿Habéis podido solucionar algo? Cuéntanos un poco. Bueno, eso este año estoy bastante contento, ¿no?, porque todo por lo que llevamos hemos conseguido algo que, que no creíamos que conseguíamos nunca, ¿no?, que es entrar tres días a la semana, tres días a la semana, eh, lunes, martes y jueves, y los tres días con pista completa. Eh, dos de ellos en la pista polivalente que tiene el pabellón municipal y el jueves para preparar partido todo el pabellón completo para nosotros. Eh, el año pasado eso era algo eh, impensable, ¿no?, para este año, era algo que, que creíamos que nunca conseguiríamos… Y poco a poco vamos vamos entrando a ver paso a paso vamos entrando dentro de, de lo que es el, la asociación deportiva de este, de, este, de, de rosas no de este pueblo Uh -huh. Pues Antonio José Gómez, uh, presidente de Club Humboldt Juventud de Rosas, muchísimas gracias por atendernos y esperemos uh, que mañana se vea un buen partido y también que todo a la temporada vaya muy bien para el club, uh, estaremos en contacto para seguir uh, cómo va deportivamente la temporada para el Club Humboldt Juventud de Rosas. Eh, Dani, por último, quería decirte otra cosa, bueno, lo, la Esculeta, no sé si te acuerdas que año pasado que sí. llamamos la Esculeta de Jambor sí. aquí en Rosa, uh -huh. pues este año tenemos inscritos en Liga a Benjamín, dos equipos que han salido de esta Esculeta, ¿no? Uh -huh. eh, más que nada para, para poder agradecer a todo el mundo, ¿no?, de que esta Esculeta, que es la ilusión de, de, de este club, ¿no?, de empezar desde desde abajo, eh, cada vez va mejor, ¿no? En este momento tenemos 18 niños, ¿no? ...que este año estarán con nosotros y hemos podido conseguir hacer dos equipos... ...que jugarán en competición en la categoría Benjamín... ...aunque ellos son prebenjamines... ...nos eh, dejará, la Federación Catalana de Balomano nos, nos deja que jueguen Benjamín... ...para que estos niños poco a poco vayan entrando en el mundo de la competición... ¿no? Uh -huh. y, ...y estamos muy contentos por ello porque estamos recibiendo muchos niños... ...y, y muchos niños con ganas de quedarse ¿no? en este deporte... ...un deporte desconocido que poco a poco, poco a poco aquí en esta comarca de Ampurdá... Va bien, me lo digo, a gente como vosotros, que os ayudáis, a todos los medios de comunicación y, y, a, bueno, y a los niños y a esos padres que, que les gusta este deporte. Pues lo dicho Antonio, muchas gracias por atendernos y mucha suerte y también felicidades por haber conseguido el éxito este con la escoleta. Muchas gracias. Muchas gracias Dani por todo. la unión doncs efectivament anem a parlar ara d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que en la jornada d'ahir empatava dos a dos al camp del Canyelles, un camp doncs, difícil, eh, un camp de terra completament enfangat i que no va deixar eh, gaires opcions en aquesta Unió Esportiva Figueres, tot i adelantar-se dos cops amb marcador. Va tenir un penal en contra, també a més a més d'aquest penal en contra, tenia uh, un, uh, un expulsat uh, com és Moñino just després de marcar-lo, 1-2, i per tant, doncs, uh, ahir, en la jornada d'ahir, la Unió Esportiva Figueres, que va tenir tots els condicionants en contra. Nosaltres, que per parlar de com va anar l'encontre, uh, anem a sentir el que ens comentava el seu tècnic, Arnau Sala. Doncs a continuació a parlar amb el tècnic de la Unió Esportiva Fires, Arnau Sal, Arnau, molt bona tarda. Bona tarda. Bé, ahir un partit, a eh, Canyelles, amb un empat dos final, un punt que el podem donar per bo? Bueno, eh, la veritat és que anàvem guanyant 0-1 i 1-2, però... No podem estar contents, perquè no... no pospurem a veure. Un partit, eh, com t'ho comenta, oh, oh, que ha anul·lat per en contra i i, i, i... i un expulsat al principi de la seva part. Eh, bueno. Uh, sabem que ens podia passar al torn o aquí i ens va passar a ell. O sigui, per tant, encara, encara bo que els jugadors no van parar a córrer i van parar a treballar i van poder tenir un punt. És el que comentes tu, no? Un partit en què els va haver començat per dues vegades en el marcador, però les circumstàncies no van ajudar gens, no? Començant per al camp i també, doncs, l'arbitratge, que tampoc va ser el desitjable, no? Però el camp, bueno, el camp tampoc és desitjable, però jo crec que ens vam acostumar a, a, ràpidament. Ens va una primera mitja hora molt bona, fins que vam marcar. La llàstima que a les jugades... Després, just un minut després de marcar l'hora, ens va picar un penal que en, -en Joan Aureñá que no ho és. Jo tampoc, eh, tampoc puc desconfiar els meus jugadors. Si em diu que no ho és, eh, jo me'l crec amb ell. I a la segona part, amb l'U1, també, la primera falta que fa... Una jugada que arriba però que no és ni, violent, ni molt més, ni fer una dreta vermella directa. S'ha de ser una mica exagerat, però bueno, s'entren aquests camps, no ens hi podem trobar, i ens hi vam trobar. Hi? Mm -hmm. no, el equip es va adaptar molt bé, les circumstàncies, i estic molt content. Mm -hmm. Un punt que és d'aquells que a final de temporada doncs, eh, doncs, eh, poden ser bons, no? sumant aquests camps, perquè no tothom hi sumarà en no? un camp com aquest. Uh, sí, jo ara, la veritat és que el rendiment de l'equip fora de casa estic molt content, hem anat a tres, a tres camps, vam acabar jugant amb, amb nous jugadors i vam poder guanyar el perrit, els altres dos uh, eren empartat. Per molt dominadors del partit i en aquest aspecte començo a treure conclusions. D'aquest fora de casa l'equip l'equip eh, treballa molt bé i ara intenta millorar el frontiment a casa. Mm -hmm. Intentem millorar i si trobem aquest equilibri entre, entre intentar jugar bé i fer gols a casa i, i, i ja treballem al fora, crec que tindrem l'equip de tots quants. Mm -hmm. La primera oportunitat doncs, serà el proper dissabte amb un derbi davant del Caçà, un Caçà que hi guanyava el seu primer partit. Com, com veus aquest partit, Arnau? És complicat com tots, sempre us fem el mateix, però és la veritat. Uh, tot el bé molt complicat, anar fora com a casa, a fora jo crec que tenim més opcions de sortir la compta, inclús de tenir més bols de gol i a casa pues, haurem de treballar molt, molt, molt l'especte ofensiu, intentar millorar, millorar els equips que se'ns tanquin i després no, no concedir absolutament res a darrere, perquè últimament cada que el que concedim alguns fa molt ja que si, si amem, treballem una mica millor jo crec que l'equip s'està doncs per ser forts tant a casa com a fora doncs Arnau, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort vale, doncs això és el que comentava l'Arnau Salà, el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, un Arnau Salà doncs, que es mostra satisfet pel rendiment del seu equip fora de casa Doncs nosaltres que continuem el nostre 100 esports d'aquest dilluns i el que farem a continuació serà anar a parlar de tercera divisió, concretament del Palamós, un Palamós que deu nhi do com s'està portant aquesta temporada amb eh, 9 punts eh, tots sumats fora de casa i és que a casa l'equip no arrenca no sé si és que té por o què li passa a aquest equip o és que massa eh, pressió però no acaba d'arrencar a casa i a la prova és el passat dissabte amb una derrota amb um, 0-2, gols 2 i, i davant del cuer. Uh, per parlar d'aquesta en contra tenim al costat del fil telefònic el nostre company de Ràdio Palamós i del diari de Girona, Ramon Ribas. Ramon, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, és el que dèiem, no? Una nova derrota, casa... La que no hi ha manera de conseguir tres punts, no?, com a local. Uh, sembla una emissió impossible, Dani, perquè aquesta temporada, la veritat és que aquest Palamós uh, uh, està protagonitzant una temporada allò més estranya, Uh, ho estem guanyant tot fora de casa, que en principi i a priori sempre és més difícil guanyar fora de casa que no pas a casa, i en canvi a casa ho estem perdent absolutament tot. Quatre partits que hem jugat a casa i zero punts, zero punts de 12 A més a més, ja per, per acabar doncs, amb la paciència dels afeccionants del Palamós Futafutbol, de dissabte ens visitava el Balaguer, que era fins a, en aquell moment doncs, el coer de la categoria, amb dos punts. Això volia dir que el Balaguer no havia guanyat encara cap partit, a més a més, era l'equip eh, més bolejat de la categoria amb 14 gols. Doncs bé, va passar pel nou Estadi, i com està sent habitual aquesta temporada, doncs estem donant vida a tots els rivals que em visiten, perquè ens va guanyar per 0-2. Però la veritat és que és una, una situació molt estranya, perquè el Palamós ofereix la millor cara, la millor versió quan juga lluny de, de, del nou Estadi, i en canvi, quan juga a casa com a local, doncs els jugadors es, es bloquegen, sembla que les cames els hi péssin més, troben al camp molt gros i fins i tot eh, ens costa moltíssim marcar gols. Eh, la veritat és que és un fet que ni, ni el propi entrenador s'explica, perquè diu que, que és sobretot eh, mental, psicològic. Els jugadors doncs, eh, els costa molt guanyar els partits a casa, eh, a vegades encaixem un gol, i aquest gol eh, es fa, és tota una muntanya que, que, que no podem, no podem eh, sobrepassar de cap de les maneres. Què... Uh -huh. uh, Quin, quina pot ser la clau perquè no, no acabi d'arrencar l'equip jugant com a local al nou, nou estadi? Bé, ningú de les sols podria ser, eh, jo parlava l'altre dia amb Lluís, Lluís Micaló, que és un defensor del Palamós, i ens comentava que el nou estadi municipal de Palamós és un dels camps eh, més grans de la categoria, grans pel que fa de, eh, a la capacitat d'espectadors però també pel que fa al terreny de joc, és un camp eh, molt gran, jo diria que el, el més gran en quant a, a superfície, en quant a metres de la categoria. Això fa que eh, el Palamós, doncs, quan juga a casa, eh, li costi més tancar espais. Hi ha molts, hi ha molts més espais i, i doncs, els jugadors de doncs, tots aquests rivals, quan fan contraatacs, doncs, eh, troben molts més eh, llocs per, per on passar. En canvi, el Palamós, quan juga fora de casa, els camps solen ser més petits i la defensa del Palamós, o tot l'equip en general, s'agrupa doncs, més i sembla, sembla que és més difícil que, que, que els equips ens facin gran. Aquesta podria ser una de l'explicació, però, però la no sé. El Palamós fa tota la vida que jugo en aquest camp i mai, eh? Mai en, en la història que jo recordi de, de partits vistos al nou estadi, mai els primers quatre partits havien perdut a casa. Uh -huh. És, uh, doncs, uh, el que li està passant aquesta temporada i, uh, contràriament, uh, fora de casa, uh, està, uh, ha fet el ple. Un, tres partits jugats, uh, nou punts, i uh, demà, demà dimarts, uh, un nou partit fora de casa i ni més ni menys que el camp del líder, el Terrassa. Uh, suposo que hi ha un estat remolent, no?, l'equip de Miquel Olmó. Uh, serà molt difícil, eh, Dani? Uh -huh. mm, ens enfrontem al líder de la categoria, el Terrassa, que és el líder invatut, és l'únic equip que no ha perdut cap dels enfrontaments d'aquesta temporada a la tercera divisió. Uh, és un equip que va líder i que no perdut cap partit, com dic, i jo crec que serà molt difícil. El Palmos uh, guanyat en tres estadis difícils també aquesta temporada, va guanyar a Agustera, també a Gavà i a Vilanova, però el sense dubte és una autèntica prova de foc. I de març -sí que, si el Palmos és capaç de guanyar a l'Olímpic de Regassa, ja serà un fet digne d'estudi, per, per fer-s'ho perquè en només quatre dies de diferència haurem perdut uh, el quart partit uh, a casa, davant del pitjor equip de la Catoquilla, com era el Balguer, i si demà el Palau és capaç de guanyar i de tombar el, el líder Terrassa en el seu propi camp, la veritat és que serà això un, que un fet sense precedents en el món de, del futbol, eh? Uh, Ramon, per al partit de, de demà, el tècnic Ramon Montràs, té tot l'equip a la seva disposició té alguna baixa? Doncs té fins a 5 baixes, eh, baixes de jugadors importants, que això és, el, és un dels fets que també es fa ser potser un al pessimista de cara a, el partit demà al camp del líder, perquè uh, aquestes 5 baixes són de jugadors uh, titulars. Aquest jugador ja porta molts mesos uh, lesionat, ja està però, a prop de la recta final de, de superar aquesta lesió. Tampoc uh, Alexis Sánchez no podrà jugar, Pagant tampoc, Cornellà tampoc pot jugar tots aquests per la lesió. I, i l'altra que s'ha afegit és Bensal que aquest va ser expulsat uh, el passat dissabte davant del Balaguer i s'ha sumat a... Doncs, uh, a les baixes, cinc baixes de jugadors importants, tot i que acuperem a Marc Vilà, que aquest, aquest jugador va tenir febre passat dissabte i pues, demà estar a la disposició del tècnic. Mm -hmm. Doncs uh, Ramon Ribas, company, uh, esperem que el Palamós pugui treure una bona victòria demà en la seva visita a l'Olímpic de Terrassa i uh, esperem doncs, uh, que vingui cap aquí amb els 3 punts. Molt bé, Dani, moltes gràcies. Molt gràcies. Bon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 i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol World Europea per acollir les principals competicions internacionals.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 037 o bé al correu info arroba futbolwolf.com You love Els de tens un àngel per tu, generacions, de de onça de la nit. A la Música. Només per tu. Enxot. Enxot. 107. La programació musical més completa. 107 Música. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports. 107 esports. Sot l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. continuem endavant i el que farem ara serà anar a parlar amb el nostre company del cap de premsa del Castellacel de Carles de Frutós. Carles, molt bon vespre. Bon vespre, Bé, una, una tercera divisió en què es porten set jornades i és una tercera divisió doncs, ben boja, no? Perquè, per exemple, si parlem dels equips d'un equip com el Palamós, per exemple, que no ha guanyat cap partit a casa i demà s'enfronten al Terrassa doncs, i a fora ho ha guanyat tot, podem... això no és un bon exemple, no?, aquesta tercera. No, sí, la veritat, la veritat és que comença començat tot, eh, Dani, estrany i molt aclibat, no? Costa molt guanyar els partits, especialment a Caiga, que està sent jo crec, que la característica de tothom està ressaltant en aquest inici, no? Que els equips que juguen com a locals pràcticament no, no estan guanyant partits, costa moltíssim, o, o quan els guanyen els guanyen amb moltes, moltes dificultats, i la realitat és que no, després de 7 partits, entre el primer classificat... I eh, el cap Urzè, que ara mateix és l'emposta, només hi ha quatre punts de diferència, no? Aleshores, eh, això vol dir que sobre 21 punts jugats l'equilibri és màxim en aquest grup cinquè de tafera. Uh -huh. a -a, a, què deus? A -a, a -a, què en creus que es pot veure aquesta igualtat a -a, que hi ha en aquest grup cinquè de tercera divisió? Jo crec que hi ha dos factors, no? En primer lloc, que els equips teòricament punters eh, no tenen els pressupostos de temporades anteriors i en la meva opinió no hi ha tanta diferència entre els teòrics capdavanters i els de la zona mitjana mitjana alta de la qualificació com en d'altres anys. La, la meva opinió en sentit, no? Potser l'excepció hauria de ser l'Espanyol, però l'Espanyol, amb l'Espanyol B, però amb el tema de pujar i baixar jugadors al primer equip i de més, també és un equip que queda molt condicionat a l'hora de confeccionar les convocatòries. I en segon lloc, perquè també penso que hi ha un bon grapat d'equips que sense pressupostos molt alts han fet una bona feina aquest estiu a l'hora de reforçar-se, que han mantingut també la mateixa estructura tècnica temporada anterior, han donat continuïtat a les seves banquetes, i tot això que amb fruit. El futbol, la feina continuada i, i ben planificada, doncs al final resulta, no? I equips com el Vilafranca, la Montañeta, que han posat el que fet aquesta temporada, o l'equip o equips com l'Escó, que ha canviat d'ubicació, malgrat mantenir l'estructura, i també, doncs, allà ja hi són, no?, entre els ciutadans d'encapsal en la qualificació. Ah. Doncs nosaltres, que parlant amb el nostre company Carlos de Frutós arribem al punt horari de les 10 del vespre, ho deixem aquí i tornem el proper diumenge a partir de les 8, que passin una molt bona setmana, rebint cordials salutacions, aquí els ha acompanyat des del punt horari de les 9 del vespre fins ara mateix eh, que arribem a les 10, un servidor Dani Pagès, no perdin la nostra sintonia perquè els deixem ara amb els Generacions i el nostre company Pep Vaya